Силният. Да задоволиш човека, да задоволиш себе си, ето една от големите мъчноти в света. Да задоволиш човека, това е най-трудната задача в живота. Каквото и да направиш, недоволството ще върви с тебе. Има едно същество в човека, което всякога остава недоволно. Имаш нови дрехи, отчасти си доволен. Един ден ще видиш някакъв недостатък, ще бъдеш недоволен. Докато си малко дете и майка ти те носи на ръце, доволен си от нея. Щом пораснеш и те пусне на земята да ходиш сам, недоволен си от нея. Турете в количка, не си доволен. Извадят те оттам, пуснат те на земята да ходиш, отчасти си доволен. След това търсиш нещо ново да те задоволи. Някой държи сказка за човека и казва, че той е същество, което никой не може да задоволи. Щом е недоволен, той всякога е гладен. Не е въпрос да се говори за глада. Важно е да се задоволи той. Един виден художник може да нарисува една картина, която да представя страдащ, измъчен човек. Всички се възхищават от картината. Вестниците пишат за художника. Хвалят го. Всички намират, че той е предал много сполучливо образа на страдащия, добре схванал отличителните му черти. Обаче кой човек би желал да бъде истинският живият образ на този страдалец? Каква идея е вложил художникът в тази картина? Защо трябваше да нарисува именно страдащия човек? С това той иска да посочи пътя към радостта. Който иска да се домогне до радостта, трябва да мине през скръпта. Идеалната скръп е път към идеалната радост. Тая картина представя един полюс – страданието, което води към радостта. Това са две противоположности, както негативът и позитивът в фотографията. Негативът е сянка на живота. И сянката е нещо реално, но в тая реалност няма нищо съществено. Ти си жаден, виждаш на картината как извора блика и водата тече. Тая картина не е реална. Водата в нея не може да задоволи жаждата ти Водата тече, но ти си жаден Слънцето грее, но не топли Хората се радват, но радостта не е там Хората умират, но смъртта отсъства Навсякъде виждаш богатство, но златото не е там Казваш И това е реален свят Реален свят без реалност Жаден си, но вода няма там Дотегна ми да живея дотегнати, защото си попаднал в живите картини на художника, в които реалността отсъства. Питаш, защо Бог създаде такъв свят? Защо дойдох на земята? Сега аз ще те питам, и защо си взе билети и дойде на това представление? Коя беше причината за това? Някой човек, който има жена и деца и мисли за тяхното осигуряване, създаде театъра, за да печели пари. Той създаде представлението да изкарва всяка вечер по 10-15 хиляди лева и ако успее да спечели тая сума, казва «Постигнах целта си. От една страна ще забавлявам хората, а от друга ще се осигурявам». Една наша позната ходила в евангелската черква та да предаваше впечатленията си. Там има ли обичай да говорят за любовта на Христа към хората, докато ги убедят и повярват? Тя прави аналогия между настояването на тия проповедници и на българите, когато им дойде някой гост. Те имат обичай много да канят, докато най-после гостът се пресрами и започне свободно да се храни. Поканят го един път, два пъти, три пъти, докато той сам каже – ще задоволя желанието ви. Започва да яде и като се нахрани, добре казва – благодаря, че ме каниха много. Ако не бяха толкова настоявали, щях да си остана гладен. Турците постъпват точно обратното. Като седнат да ядат, първо се обръщат към госта. Казват му «Бой Юрум!» След това не повтарят поканата. Всеки трябва да заеме мястото си и да започне да яде. Ако чака втора покана, гладен ще си остане. Природата си служи с двата обичая. Някога си служи с български обичай, по няколко пъти кани госта си да яде. Някога прилага турски обичай. Един път кани госта си, втори път не го кани. В първия случай гостът не може да остане гладен. Във втория случай, ако е срамежлив, може да остане гладен. Вие сте българи. Каните се по 10 пъти едно след друго. Според мен този обичай е по-добър. Българинът е практичен. Той знае, че ако го поканят няколко пъти и не чуе, поне на десетия път ще чуе. Това, което се отнася за него, се отнася и за другите. Като канят госта си по няколко пъти наред и него ще поканят. Често се оплаквате от болести и страдания. Казвам, пейте на болестите и на страданията си. Ако си болен и не можеш да движиш ръцете и краката си, пей, дойде до обяд, пей. Цяла година пей на болестта си, да видиш какъв ще бъде резултатът. Болестта обича спокойствие. Като разбере, че при теб няма спокойствие, тя хуква да бягайте на пуща. Щом нарушаваш мира й, тя казва: Тук не се живее. Като не знаеш как да се лекуваш, викаш лекар. Сегашните лекари угаждат на болестта. Турят болния да легне, так му това иска болестта. После пипат пулса на болния. Преглеждат езика и очите му. Ако очите имат жълт цвят, това показва, че болният е користолюбив. Окото задържа шесте цвята за себе си, а седмия, жълтият цвят, изпраща навън. Окото трябва да бъде бяло, да дава щедро на всички. Отличителното качество на музиката е щедростта. Тя дава на всички. Човек пее и нищо не очаква отвън. Защо? Защо. Защото богатството е в песента, в самото пеене. Ще пееш и ще благодариш за благото, което ти се дава. Певците, които пеят за пари, лесно губят гласа си. Така е било от памти века и така ще бъде. Някой певец, след като спечели много пари, казва Не искам повече да пея. Каже ли така, гласът му го напуща. Същия закон се отнася и до музиканта, и до оратора. До известно време той говори красноречиво и задоволява публиката, като забогатея казва, няма защо повече да ораторствувам. Щом каже така, красноречието му го напуска. Когато материалните блага господстват над човека, той изгубва дарбите, които Бог му е дал. Езикът не ти е даден да печелиш пари с него. Парите трябва да вървят след теб като сянка на твоя живот като средство, но не като цел. Те трябва да те търсят, а не ти тях, и да ги отблъскваш, те трябва да те следват неотклонно. Един ден видях на улицата как една катеричка тичаше по господаря си. Тя се качи на единия му крак и се скри под палтото му. Той я е хвана и я е хвърли на земята. Тя се покатери на другия му крак и пак се скри под палтото. Той я е хвърли на земята. Тя се затича след него, покатери се и се скри пак под полтото му. По-рано тая катеричка се качваше по дърветата, а сега се катери по краката му. Защо прави така? Какво представлява катеричката? В случая тя представлява човешките желания. Ти хванеш едно свое желание, хвърлиш го на земята, но то се затичва, покатерва се по тебе и се скрива някъде, да не го видиш. Пак го хвърлиш на земята, то пак се покатерва по тебе. Между ония, който носи катеричката и самата катеричка, има някаква връзка. Между мене и него също има известна връзка. Като го наблюдавах, казах си – по-добре е той да носи катеричката, а аз да разсъждавам да си правя заключение, защо катеричката се качва по него. Като изучавате явленията в живота, казвате – защо става това явление – Става нещо с даден човек, защото трябва да стане. Аз пък наблюдавам станалото и разрешавам задачата. Между мене и него има някаква връзка. Ако катеричката не е свързана с господаря си, ще остане на земята между непознати хора. Може да дойде от някъде котка и да я изяде. Като се качва по гърба на господаря си, тя казва, само при тебе мога да живея. Всички хора около мен са чужди, не ги познавам. И вашите желания могат да живеят само при вас. Дадено им е това право. Веднъж сте приели тая катеричка при себе си. Ще я оставите да се качва по гърба ви. Ако сте ония, който наблюдава как катеричката се катери по гърба на господаря си, идете на страна и разрешете въпроса, защо катеричката се качва по краката и гърба на господаря си, и защо той я хвърля на земята? Питам, защо житното зърно се хвърля на нивата? За да израсне. Нивата крие условия за неговото покълване и развитие. Ако се хвърли вън някъде на камениста и песъчлива почва, нищо няма да излезе от него. Нова философия е нужна на човека. Ето и в писанието е казано «Бог създава нова земя и ново небе». Старата земя и старото небе са места, дето живее скръпта. Новата земя и новото небе са места, дето живее радостта. Кога ще се сменят старото небе и старата земя, та заедно с тях да си отиде и скръпта? Когато дойде новата земя и новото небе, с тях заедно ще дойде и божествената радост. Защо Бог създаде нова земя и ново небе? за да си отидат Старата Земя и Старото Небе. Щом те си отидат и скръпта ще си отиде. Да се радваме, че Бог е предвидил това. Старото от нас е скръпта, а новото носи радостта. Ако остарявате, вие носите със себе си скръпта. Ако се подмладявате, носите радостта. Това е правилният процес в човешкото развитие. Следователно, като ставаш сутрин от сън, Отнася е и скръпта и до нас е и радостта. Как ще стане това? С песен и музика. И вие пеете само сутрин, когато дохождате на клас. По три пъти на ден ще пеете. Една млада сестра казва, че нямала вдъхновение да пее. Аз мога да накарам всеки човек да пее. Ако му дам 10 английски лири няма ли да пее, ще пее. И да не знае да пее, ще се научи. Златото дава настроение на човек. То е проводник на живота. Понеже животът на земята се изявява чрез златото, затова хората го обичат. Златото е проводник не само на човешкия живот, но и на живота в цялата природа. Според мен, среброто е филтър на живота, а златото – проводник на живота. Вярно ли е това? За мен е вярно, а за вас – Сами ще си отговорите. Докато имам злато в джоба си, аз мога да пея. Щом извадя златото, гласът ми се загубва. Това опитвам всеки ден. Така дохождам до заключението, че между гласа ми и златото има известно отношение и известна връзка. Аз правя и други опити. Щом съм гладен, не мога да пея. Нахраня се, започвам да пея. От опита виждам, че между яденето и пеенето също има връзка. Значи, каквото е златото за материалния свят, това са хлябът, водата, въздухът и светлината за духовния свят. Дванадесет души-адепти се събрали на едно място и се разговаряли кой какво постигнал в живота си. Първия казал... Аз дойдох до положението, като произнеса думата вода, веднага да дойде водата при мен. Щом съм жаден, изговоря думата вода и жаждата ми се отолява. Втория казал, Аз дойдох до положението, когато огладнея и изговоря думата хляб, да дойде хлябът при мене. Така се изредили и останалите десет адепта. Всеки разказал какво постигнал живота си. Жаждата, гладът са вътрешни процеси за познаване на Бога. Сега аз не искам да обяснявам думата познаване, да не се съблазните. Христос каза на учениците си: Ако не ядете плодта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Повече от 70 Негови ученици се съблазниха от тия думи и казаха: Тежки са тия думи. Той човек иска да ни направи човекоятци. Ако ядем плътта му и пием кръвта му, какво ще остане от него? И вие, като не знаете силата на думите, казвате «Искаме да бъдем добри». Знаеш ли какво значи да бъдеш добър? Като изговориш думата «добър», целият свят трябва да стане добър. Доброто трябва да дойде при теб. Когато Бог произнесе думата «добър», целият свят ще стане добър. Понеже той още не е произнесъл тая дума, светът не е станал добър. Когато Господ каже за себе си, че е добър и ние трябва да станем добри, той чака момента и ние да съзнаем, че сме добри. Ти казваш, че Бог е благ, но сам не вярваш на думите си. Ако някой твой ближен умре, веднага казваш, щом Бог е благ, защо допусна да умре този човек? Кое е доказателството, че той човек е умрял? Ако водата замръзне и не тече, умряла ли е тя? Като замръзва водата, поумнява. Тя спира движението си и казва, само с движение работите не се нареждат. Тя се е вглъбила в себе си и иска да забогатее. Който казва, че се е смръзнал, това показва, че се е вглъбил, обърнал е поглед към себе си. Той иска да каже, че само с не се живее. Човек трябва да поживее и за себе си. Започна ли да живее за себе си, човек непременно ще замръзне. Ако не искаш да замръзнеш, ще живееш не само за себе си, но и за другите. Един познат ми казваше, «Като наблюдавам хората на изгрева, виждам, че са станали крайно положителни. Като говориш с тях, или трябва да приемеш всичко, каквото ти кажат, или трябва да бягаш. Те са крайно настойчиви, но... Аз, казва той, дойдох до следното заключение. Който е слаб, нека да дойде на изгрева да види благото, което се крие в него. Който е силен, пак нека да дойде на изгрева да опита силата си и да види колко може да издържи. Сутринното слънце е приятно, всеки го търси. Обедното слънце е горещо. то е само за силни хора. Да видят колко могат да издържат на неговата топлина. Ако можеш от сутрин до обяд да издържаш на слънцето, ти си здрав човек. Ако не можеш да издържаш дълго време на слънце, ти не си здрав човек. Казвам, който дойде на изгрева, веднага го поставят на изпит, да се види колко е силна любовта му. Щом проповядваш за любовта и кисията ти се изпразва, любовта ти е слаба. Ако любовта ти е силна и дадеш на някого една монета, веднага трябва да получиш две монети. Кажеш някъде три сладки думи, вместо тях трябва да ти кажат шест сладки думи. Няма празни думи в живота. Не е въпрос да рисуваш картини само за забава. Ние се нуждаем от живот. Художниците рисуват хубави картини. Това не ме интересува. За мен е важно какво мога аз да създам. Влизам в своята градина и виждам, че всички цветя са увехнали. Главичките им са увиснали надолу. Веднага произнасям думата «вода» и водата потича. Казвам – «Иди да полееш всички жадни, скръбни и натъжени цветя. Жажда ги мъчи. Задоволи жаждата им. След това кретината се сменя. От мъртва става жива. Цветята се ободряват, живо издигат главичките си нагоре и запяват песента на живота. Това е една нова философия. Следователно, като видите тъжен и скръбен човек, не питайте защо скърби, но кажете – вода! Водата ще потече към него, ще задоволи жаждата му и ще го освежи. И тъй, ако не можете да носите скръбта на целия свят, вие не можете да носите и радостта на целия свят. Законът е такъв. Ако не обичате всички хора – Никакво изкуство не можете да придобиете. Под всички хора, разбирам да обичаме Бога. Трябва да обичаме всичко, което Бог е създал. В това се крие силата на човешката душа. Правете опити да обичате всички. Аз мога да ви накарам в един момент да се обикнете. Представете си, че двама души не се обичат. Давам им 25 английски лири и казвам – Разделете си ги, братски. И двамата са бедни. Те се прегръщат, целуват се, всеки взима по 12 лири и половина и се примиряват. Така постъпва Бог. На грешните той дава изобилно блага, за да се примирят със света. Те са богати, за да дават от изобилието си на бедните и на праведните. Бог управлява света чрез изобилието, чрез благата, а не чрез наказание и лишение. На лошите хора Бог дава и деца, за да смекчи сърцата им. Казвам, най-жестоките същества на земята са рибите. Затова те имат чрезмерно много деца, техните яйца. Без да искат, те раздават хайвера си на други същества. Риби, животни и хора и така изучават закона на жертвата. Като жертват хайвера си, те смекчават своята жестокост. Рибите са студенокръвни, безмилостни същества. Коя е причината за нещастията на човека? Неговите желания. Многото желания са многото яйца на рибите. Желанията живеят във водата, както рибите. И в рибите има нещо хубаво – тяхната чистота. Няма по-чисто същество от рибата, но и по-жестоко от нея няма. И човек, като рибата, има два живота – живот на духа, т.е. на чистотата, на любовта, и живот на плътта, т.е. на жестокостта. Иоанн казва, че видял новото небе. В него нямало морета и реки. Там е новият порядък – живот без вода, т.е. живот без желания. Във водата стават лоши и жестоки неща. Най-големите скърби са във водата. Един познат ми разправяше една своя опитност. Един ден като плувал, заплел краката си в една трева и потънал във водата. В един миг той прекарал през ума си целия си живот от детинство до сегашния момент, но изпитал страшен ужас. Какво станало след това той не помнял, но като дошъл на себе си разбрал, че е вън от всякаква опасност и изпитал небивала радост. Никога в живота си не е преживявал подобна радост и благодарност, че се е спасил. Помнете, Бог изисква от всички да бъдете весели, радостни деца. Като види, че не сте радостни, Той пита, защо тия деца не се радват, какво им липсва. В сегашния живот има страдания, но те са предвестници на бъдещата радост, която ви очаква. Който е страдал, има право да се радва който не е страдал, няма право да се радва. Ако не искаш да страдаш, не можеш да се радваш. Щом приемеш страданието, ще бъдеш гражданин в царството на радостта. Това е новата философия на живота. Само така можем да примирим противоречията. Само така можем да примирим живота със смърта. Животът е по-силен от смърта. Радостта е по-силна от скръпта. Силното е реално. Любовта е по-силна от омразата, светлината е по-силна от тъмнината. Казвам, дръжте се за силното. Само Бог е силен. За Него се казва, че е всесилен. Следователно, когато искате да разрешите мъчнотиите си, потърсете Бога. Казано е в писанието «Потърсете ме в ден скръбен и аз ще ви се изявя». Скръпте е денят, в който можете да познаете Божията благост. Когато никой не може да ви помогне, обърнете се към Бога. Тогава ще имате такава радост, каквато никой не може да ви даде. Ще създам нова земя и ново небе. Всички, които са минали през скърби и страдания, ще влязат в новото небе и в новата земя, в живота на радостта и веселието. Христос е човекът на изобилната сила. Христос е човекът на изобилната вяра. Христос е човекът на изобилната любов. В Божията любов е благото на човека. Беседа от учителя, държана на 5 септември 1937 година.